Сфотографувати. Чорті що виходить, не розбереш. Погано пробували, от з боковим світлом треба в макрорежимі. Зрештою, викликати цього криміналіста нехай би зафіксував. У степ на розкопки. Та вони там не встигають на роботі фіксувати. Ще вони будуть. Тут вона кволо засміялася знімати відбитки, які давно минулися за давністю років. Рома з цим погодитися не зміг, як дослідник архетипів. Він розповів їй багато чого на цю тему, що було поза хіромантією. Хоча саме вона чомусь найбільше цікавила дівчину. Наука, перекривив він науку, називається... Пробували вивозити егешечки. Зітхнула вона про глину з відтиснутими пучечками. Осипається. Ще дужче зітхнула. Потім розповіла, що сирва глина у, наприклад, викопаному сківському склепі практично вся вкрита найтоншими цими слідами. Як тут вивезеш? Домовилися, що він принесте Ула Галини, І спробує тут з нею Сфотографувати відбитки її пальців Які він одразу починав цілувати Фіксуючи навіки губами А до кімнати Однаково його не пускає Неприбрано каже Скільки загадковості в одній дівчині До того ж такий Яка робить усе Аби її не помітили. Одягається в надто просторі шати, які досконало приховують не лише крадені кавові філіжанки, але й усе інше, те, що всі інші жінки, навпаки, що сили підкреслюють за допомогою одежі. Роман Щасили радів від того, що ця камуфляжна таємниця належить йому. Він ніяк не міг звикнути до разючої різниці між двома галями, одягнутою і оголеною, і розумів, що звикнути не зможе ніколи, бо, пригадуючи завсідників абзацу, заледве міг пригадати цю постать, яка тепер затулила йому не лише відвідувачів кав'ярні, але й усіх людей, на білому світі. Знаєш, муркотіла вона, Доки чергова джезва Достигала на конфорці, Мене весь час мучить Той же самий сон, Наче я сплю І прокидаюся в розкопі, І хочу вийти, А він високий, тобто глибокий, А драбини ніякої немає, Притискалася. Лопатою б треба. Не дозволив він вимовити в голос отак брати і викопувати, хоча абсолютно не уявляв, як це можна викопуватися знизу на гору, тому й мовчав. Вечір забув про ніч. Вони не помітили, як заснули, хоча дуже сподівалися на невмирущі властивості цікаві Так, як і мільйони інших відбитків тієї ночі в країні. Перші гормони цього ранку впиналися, бо на кухні кінчився останній гранчак, остання емальована кружка. Не ж джезве ж пити. Галя впустила його до кімнати. У мозок пішов кровообіг. Уся вона була заповнена експонатами. Підлога, столи полички шаф. Усе було заставлено кількома ярусами кавних філіжанок. Кожнісінька мала ярлички з написом. «Навіщо тобі скільки?» шепотів він, зіщулено озираючись. «Ну, це ж ця сама доля. Ось ця, коли ми з тобою познайомились, дівчина взяла найближчу зі столу і для певності зиркнула на бірочку. Бачиш, кави набридок на дні, показував зоряне небо. Але це на перший погляд, якщо дивитися чорним по-білому, а якщо білим по-чорному, то виходила гігантська сосна. — Яка сосна? — сміялася вона. — Теж мені знавець архетипів. Захлиналося, це ж дерево життя, а ця, ця наче писанка, лише із середини. Тим місцем, де гемоглобін переходить в адреналін, він відчув, що це ота пам'ять, наопах яку забуту.